А нас у розвіз загоні рівно 30. Що ж виходить? А те, що одна німецька дивізія на кожного з нас. А що? Хто скаже, що це не так? 16 листопада. І увечері, і опільниці, і навіть рано вранці я часто дивлюсь на небо, щоб побачити там місяць. Кучив за блідолицем, як за рідним братом. Однак не тільки не з'являвся молодий восьмиденний супутник мій в часи служби на Балтиці, по якому я підраховував прожиті тижні. Не виринав із захмару досвіта і старий серп. Тоскну на серці без місяця І винуваті в цьому важкі свинцеві хмари. Хмари табунами наповзають з Балтійського моря, іначе наче зачіпаються за крони височених сосом і вона вмисто нависаєть над вирубками чи луками, аеродромом, куди транспортний літак повинен скинути вантаж для групи Кудрявого. Вітри Швеції і Норвегії немов уклали спілку з німцями. Не дозволяють нашим пілотам летіти в негоду, а погода справді від ранку до пізнього вечора могла змінюватися втричі. На годину, коли мав прилетіти Дуглас, був або ж туман, або, може, чи в дощ, чи ті свинцеві хмари причавлювали до землі і дерева. Такі години короб жартував крізь сльози. А якщо танкістам, піхотинцям і артилеристам на передовій зараховують за день війни тільки три дні служби, то сталінським соколам-льотчикам я б зарахував за п'ять днів війни тільки півдня. Та й не тільки погода. Заважає прийняти вантаж. Мені теж уже двічі випало по радіо повідомити своїм про нові координати для прийому вантажів. За останні тижні довелося змінити чотири табори. мов ті цигани, тільки безвозів і коней. Все несемо на своїх плечах, в спинах і навіть пораненого говного шкідника. Хлопці повертались з бойового завдання і в досвіта поблизу одного хутора були обстріляні засади альсергами. Добре, що Казимір Малий встиг дати автоматну чергу уже через якусь мить після пострілу ворога і заткнув пельку Айсергам. Переходили ми з одного кварталу лісу в інший навіть не через підозрілих, непевних сусідів-лісників чи хазяїв-хуторян, у чої володіння вторглись непроханими гостями. Наші вартові не кажучи вже про розвідників, натикалися ніс у ніс на людей, що повтікали або з примусових робіт на лініях німецької оборони, які фашистське командування посилено зміцнювало, або на втікачів з формувань курелістів з батальйону шуцманів, яких німці роззброїли, або ж на нелегальників, що переховувались від німців і навіть дезертирів з німецької армії. Серед них і три солдати із шести нами залишених живими на хуторі старого Жогата. А з хутора наймет Юрій повідомив, ніби командир батальйону майор Толчині не повірив, що солдати побували в партизанів, а ходили вони до жінок. І місцеві чоловіки і порубки з ревнощів позабирали в солдатів зброю, напоїли добре, навіть подрізали гудзики, ха, аби посміятися з курлянського солдата. Солдатам, як перше покарання, командир дивізії дав по 20 діб вахти. Однак троє втекли до лісу. За минулі тижні Жога Тенісович виконував справно, як сам він каже, м'ясо поставки для радянської влади. Його баранина дозволяє кухарю Михайлу варити суп, кандьор високого смакового рівня. Деякі налегальники окремі групи по троє, п'ятеро втікачів заходили споруджувати в лісі землянки на зиму. Що й казати, вся ця стихія стала для нас справжнім лихом, кісткою у горлі в розвідроботі. Тепер нам уже мало допомагали розмови в півголоса і кашляння в шапку. Навіть шеф конспірації Короб вже не лаяв у тих налегальників і не докоряв їм, які ж ви партизани без зброї. Тепер коропладен був ту зброю добути сам особиста і віддати цим ось